וישחתום אל בור בית עקד ארבעים ושניים איש ולא השאיר איש מהם. וילך משם וימצא את יהונדב בן רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבביך? ויאמר יהונדב יש ויש תנה את ידיך, וייתן ידו, ויעלהו אליו אל המרכבה. ויאמר, לך איתי וראה בקנאתי לאדוני, וירכיבו אותו ברכבו. ויבוא שומרון, וייך את כל הנשארים לאחאב בשומרון, עד השמידו כדבר אדוני,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 ויתצו את בית הבעל, וישימוהו למוצאות עד היום. וישמד יהוא את הבעל מישראל, מי רק חטאי ירבעם בן נבט, אשר החטא את ישראל, לא שר יהוא מאחריהם עגלי הזהב, אשר בית אל ואשר בדן. ויאמר אדוני אל יהוא,